يا ايه الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميوته الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بداع كل بداة دلالة كل دلالة في النار وكرا سنعود لنا pričemu se misli na fikske mezhebe, odnosno e, tematika koju imamo namjer da obrađujemo narednih nekoliko predavanja vezana je znači za e, nastajanje fikske mezheba da obradimo četiri poznata, priznata fikska mezheba kod Ehli Suneta, e, a onda i propis Na kraju te završimo je taj ciklus spredavanja i sa propisom uh e, sleđenja mezeba. E, ova tema je jako bitna, ona je isoviše može se reći ovaj stručna. Nije za, za, za javnost u smislu da se to da, da se o tome e, detalji obrađuju, ili osim ovom kontekstu sad znači, da se to pojednostavi prilagodi, e, prilagodi e, svim muslimanima da razumiju, da pokušaju razumjeti e, razlog zašto se učenjaci koji slijede određene fikske mezebe, zašto su došli u situaciju da se razilaze oko određenih šarijaskih pitanja a ne razilaže se ni manje ni više nego 80% fikskih mezeela učenjaci međusom razilaze, znači ti neki 20-ak nešto više ili manje, su složni učenjaci, a oni 80% se razilaze. Razog toga razilaženja se vraća na te mezhebe. Kada govorimo o mezhebama, ovdje znači, mislimo na to, na, znači, na put, pravac koji je slijedio odreženi faqih ili faqih u razumijevanju šarijaskog teksta. Radi se o tome, znači, da osnova izvori Islama su Kur'an i Sunnet, međutim razumijevanje Kur'ana i Sunneta, nakon toga i džma i kijasa i ostalih jel, izvo, izvora Islama, se vraća na samog učenjaka Fatiha kako on to razumije. I zbog ovog, o čemu ćemo govoriti inšala, zbog ovog su došli islamski pravnici, učenjaci, Uh, u situaciju da se razilaži. Znači, kako da razumiju određen šarijatski tekst? Ako mislite da je to tako jednostavno i da je kako su mogli doći u situaciju da se raziđu, uh, griješite. Uh, s kojej strani griješite? Jer ipak to su, pazite, to su učen ljudi, to su najučeniji ljudi. Međutim, desi se da uh, jedan te isti ajed, jedan isti šarijatski tekst ili više i njih tumači na različni način. Uh, često to ima ima razloga, ima osnova da se razviđu, a nekad i nema. Uglavnom, tema se vrti oko toga. Znači, kako su islamski pravnici, kako pristupaju razumijevanju šarijaskih tekstu. I to je to najosjetljiviji dio, najosjetljiviji i najteži dio. Neko od nas, kad dođe u situaciju, da, da može da razumije kako se iz određenog adeta, iz određenog hadisa, zaključuje određeni propis, on je već došlo na stepena učenog čovjeka. I to je najteži dio. to treba godina i vremena da čovjek izučava da, da, da stječe šarijasko znanje, da uzme on, razumije ono što su učenjaci prije njega tumačili, da bi došao na stepen da on sam, kada pročita određen šarijski tekst, da kaže tu, ukazuje na to. Na, na osnovu toga što ukazuje, znači iz, iz arabskog jezika, ajet ili hadisa ili tome slično, ili više ajeta ili više hadisa. Uglavnom, znači, taj takozvani istin bat, uh, izvlačenje propisa, izvlačenje zaključaka izajeta i hadisa, uh, uh, to je srš temi uh, koji se vraća na, u stvari, na, na fikske medzebe. Uh, na, znači, oni su nasled zbog toga kako je, koji fakih učenjak pristupio razumijevanju šarijskih tekstova. I naravno, to je nauka, to je, uh, to je velika nauka, nauka za sebe i ona se izučava i tako dalje, ali uh, svaki muslima bi trebao imati osnovno poimanje ovih stvari da ne bi došao u situaciju da neke stvari pogrešno razumije, pogrešno pripiše uh, ili uh, da omalovažava uh, neke od ako su u nečem pogrešili i tako dalje. Uh, Biće govorio o tome detaljnije inšala. Znači namjera mi je inšala uh, nakon ovog večerašnjeg predavanja do sljedećem da uh, obradimo hanefijski mezeb sa njihovim, uh, uh, uh, sa njihovim imamom mezeba Pa onda, poslije toga, na, nakon toga, znači, e, malikijski, pa šafijski, pa znači da obradimo, lagano priježemo mezebe, njihove osnove mezeba, koji su osnovne knjige i tako dalje, da se ima osnovno poimanje e, po tom pitanju. E, ja ću početiti večeras timu sa, sa baš s ovim nekim izazovnim e, uvodom. A to je, da ako mislite da je to tako jednostavno, jel, e, da samo vidite recimo kako kako neki učenjak ili učenjaci mogu neke stvari rezumjeti od određenja tekstova. Ovo je jedan klasičan primjer. E, vi znate da postoji e, Zahirijska e, fiskka škola koju, koju je e, osnivač e, daud Zahiri, a njegov e, jak sljedinj koji je podržao taj imezija bi između ostalo bio Ibn Hazm, veliki učenjak. Imamo ovog meta. E, međutim, zanimljivo, evo, navješimo taj primjer kako se te stvari mogu Ovaj, pogrešno razumjeti. neke stvari, neki šerijeski tekstovi i kako mogu dovesti do toga da će nekim od nas gledati nešto smiješno, a u stvari baš to nije smiješno. Jel. Te stvari se uči, izučavaju. Na osnovu hadisa, kojeg bilješ Buharija i muslimo svoja dva sahija, la jebū lenne ehadukum filma i daime thumma jagtesilu minhu ili u rivajtu thumma je tavaddao minhu Uh, nastalo je uh, čudno mišljenje kod Zahiri, Zahirija u Zahirijskom ezebom. Hadis, uh, tekst Hadisa je neka niko od vas ne mokri u stajačoj vodi a zatim da uzme abdestu u njoj ili iz njej. Ili u rivajetu da, da uzme gusl u toj vodi sa tom vodom. Uh, po, uh, po Zahirijama Zahir je zahirijski mezev znači Zahir nešto po vanjskom tekstu tumačenja. Oni uzme i samo vanjsko značenje, znači ajetel hadisa. Po vanštini što dođe, ajetel hadisa. Po njima kaže, ovaj hadis ukazuje na to, znači da nije dozvoljeno onom kom mokri ustajaču vodu, kaže, njemu nije dozvoljeno da uzme abdest iz te vode. Nijemu dozvolje haramo je, ima grih. Niti da uzme, po drugom rivajetu, da uzme gusl sa tom vodom. Ali, kaže, dozvoljeno je onom drugom ko nije mokrio. U istoj toj vodi da uzme abdest i uzme gus. Što? Pa tu zato Hadis jasno došlo, kaže, da onaj ko, ko mokri, on lično ne smije uzijeti abdest, ne smije uzijeti gus. Pa kaže, ni oni i drugi koji, koji su oko njega, koji nisu mokri, znači njima je dozvoljeno. Kaže, Hadis je jasno ko dan, jel ne, ima tu nejasnoće, jel? Tako oni zaključuju. Ne samo to, Nego kažu uh, ima razlike kaže između direktnog mokrenja i ima mokrenja indirektnog. Kaže ako direktno mokriju tu stajaću vodu, onda mu nije dozvoljeno abdesti ni nego uzeti. Al kaže ako indirektno mokri, da mokri negdje pored pored uh, stajaće vode neku, uh, na neku zemlju, obalu i kaže mokrača ode kako ga tok vodi, mokrača ode u tu vodu, onda mu kaže dozvoljeno uzeti i abdesti mu što kaže zato što u hadisu došlo neka niko od vas ne mokri znači direkt vodu i zatim kaže da uzme abdest ili gus kaže hadis jasno kodan e, vidite kako može jedan šarijalski tekst izrazovati problem u razumijevanju, on stoku razumije, znači kaže jasno kodan jel šta, nema tu filozofije jel, što mi često znamo čut nekoga ne nekoga filozofira, ne, jasno kodan onaj ko ostavi namaz i od toga napravi jel, veliko pravulo životno i Još su dalje ošli, kaže, i razka između toga, kaže, Hadis je došlo, kaže, ko mokri, e, onaj, lično, ko mokri, da ne smije uzeti ustajavajuću vodu, ne smije uzeti Aziz, ne smije uzeti, uzeti gusnu, kaže, e, iz te vode. Međutim, kaže, ako bi, kada mokri, kada, ako bi on uzeo nekom posudom vodu i vam je iznio da sa njom abdesti i uzme gusnu, kaže, to je dozvoljeno. Što, kaže, jer Hadis je, kaže, ja sam. Ne smiješ, kaže, iz te vode, ali pa da uzmeš, van te vode i da odneseš vod kada to može. Tako sam znači. Naravno, ovo je pogrešno rezonovanje. Čak možda smiješno. Drugi učinjavci pozorili da je velika greška. Da je ovako razumijevanje. To je takozvano bukvalističko, doslovno razumijevanje šerijskih tekstova. Ovo je jedan primjer. Takvi primjer kod za irijskom ezerom ima mnogo. Naravno, nisu uvijek pogrešli. Ne, ne, ne, ne profulaju uvijek. Često se složuje njihovo tumačenje s onom čemu su učenjaci hadisa. A često dođu sa ovakvim nekim čudnim, kao što su došli, to je Ibn Hazm jasno navodi u svojoj knjizi El-Muhalla, a to je da kuranski ajet u suri El-Isra u kojem Al-Ašanu zabranjuje da se roditeljima kaže uf, uh. kad on ti nešto kažu, stari roditelji, da njima kaže uh, da im ne smiješ ni to reći. Ne moj da im kažeš uf, niti da ih odbacuješ. Kaži Ibn Hazim, ovaj ajtu kazuje na to, kaže da je zabranjeno samo, da je roditelja zabranjeno samo uf. Al kaže da ga udariš, da mu opsuješ, da ga, ga omalovažiš, kaže to nije zabranjeno. Nije došlo ajtu, kaže. Ko kaže drugačije, kaže on, izmišlja, kaže, ono se nešto nije došlo, kaže. Znači, hajte, je došlo, nemoj da im kažeš uf. A kaže da ih, da ih udariš, da im opsuješ, da im uradiš nešto drugo, naravno, veće od toga, a tu to nije zabranja. I još dalje, ono što kaže, čak kaže, u arapskom jeziku, kaže, nikad niko ne razumije u arapskom jeziku, kada nekom kažeš uf, da se s time misli, kaže, na udarac, na ubijstvo, ili nešto gore od toga. Uf. Kad kaže nešto uf, misli se na da na, na, ne, ne našto drugo. Naravno, jej, drugi učenjaci, kad su govorili o ovome, znači, rekli da je ovo smiješno je da je ovo smjurija živa, da je ne, nevrovatno da može ovako neko nešto razumijeti. A on oni i njemu slični Zahirije, tako razumijaju, znači, uzmejaju doslovno tumačenje šrijeskog teksta. I ostali kažu, naravno, jel, ako je došlo Zabra da vam kaže šroteljima uf, Znači, još je prečeje da bilo šta veće od toga bude zabranjeno. Znači, u ajetu je spomenuto nešto najniže da je zabranjeno, a nešto više od toga je još prečeje da bude zabranjeno. Što je jasno, jel? Na tome, jel, skoro svi ostali učenjaci. Međutim, Kozahir je ovako došlo. Ovo navodimo kao primjer. Kako se određeni šarijski tekst može pogrešno razumjeti. I to od strane učenih. A šta je tekst onima koji nisu učeni? To se kod nas širijesto desi da imamo u praksi, da određeni brat ili sestra pročitaju ajet ili hadis i ono što oni razumiju, što ukazuje ajet ili hadis, kaže, eto, vidiš, to je to i onda poleti. Danas imamo gdje da odjavljujem Facebook i evo kaže. I naravno, jel, a, ako to nije izgrađeno na tome da je odprije čula da kad se tako tumače ajet ili hadis, da je komentar hadisa, tako, tako, da obično se desi da tu se osoba provali ono, našim rečenima, znači, provali, kako provali, znači, dođi sa smiješnim tumačenjem. Dokazuje nešto što veze s vezom nema. Znači, obavezno, kada spominješ neki jaj, ti još sad nješto dokazuje, moraš vratno tefsir. Spominješ neki hadis u nekom kontekstu. To se dešava često učenim od nas da, da nekad spominu neki hadis ili nešto, ako nije se vratno na komentar, šta su rekli učeni komentaru, često napravi greško. Napravi greško, kaže nešto postoji skontaja vidi da je pogrešno rekao, da je pogrešno tumačio. A, što znači da je vrlo opasno pristupat razumijevanje, tumačenje šarijaskih tekstova na način da onako kako smo mi skontali ili u prvom momentu čuli. Znači, mora se izučit, izučavat Mora se čovjek trenirat godinama na razumijevanju, komentarima, čitavanju komentara, tefsira, šarijaskih tekstova, da bi se uhodao malo, da bi on nekad mogu reći, da ja razumijem iz ovog ovakvog. A kamol, jel da čovjek koji nije učen, koji nije učio, da od prve kaže, jel, dovoljene, kaže, meni Kur'an i Sunet, jer ne mojem ništa filozofirati. I eto ti Kur'an i Sunet. I bi pustio njemu da tumači Kur'an i Sunet, znači to bi došlo, jel, znači njegovo tumačenje, vjerujo, bila čista smjurja. Ovo je jedna krajnost. Navješujem sad jednu drugu krajnost. Ovo je Zahirijska škola. A imamo školu, tako zvani, je Ashabu rej, tako su nazvali a, hanefijski, pravac hanefijskog škola, da su oni davali prevagu tijasu, mišljenju. Davali su analogiji i prednost nad nad hadisima Aha na hadisima koji nisu preneseni motivatir predajni, ili koji nisu bili mešhur. Pa su mnogi, propis, mnogi hadis koji došli, kaže, analogija, kaže, na ovom, kaže, to što došlo hadisko, to, to je kontra, to, kontra analogija, kaže, ne prihvata se i takvi primjera ima u hanefijskom mezuje mnogo recimo došao je hadis u Bahari muslimu da osoba koja učini zinalog a nije udata i doženjena da, da pored onih 100 bičeva što je došlo u koranskoj majicu surin nur da ima još dodatnu kaznu šta? tagrimu am tagribu am, am. tagrib znači da se protjera na godinu dana i svog mjesta gdje živi Hadis znači vjeroza, nijesu nekako toga. Onda Hanefit došli kaže, tu ne slađeš to nikako, skijaz, ćeš protjeraj, još protjeraš, učinio Belaj, još ga sad protjeraj, ode u drugu sredinu, u drugu sredinu, sam ko možeš još govoriti Belaj gurnu tam, je, kod koga će otići, gdje će otići, jel, protjeraš iz mjesta gdje živaju, ta... na osnovu logike kažu, taj Hadis ne ide nikako, ne prihvatam. Pa onda, slični drugi propis, došlo u Hadisima, nekoliko Hadisa, da u toku namaza č I zaborava progovori riječ koja nije u kontekstu uh, učenja, zahvala Allahu je našo davljenja. Neka neku riječ i zaborava kaže. Došao u hadisima vjerodostin da tim se nekvari namaz. Kažu Hanefije, to se ne slaže s kiya nikako. Kiase da onako progovori nešto što nije od namaza, da kvari namaz. I na to biçma učenjaka ko namjerno progovori Ali ne namjerno, i to opet imamo ako namjerno, ako nije u, u interesu namaza, obalja namaza. Ako nužda je lodi, tema za sebe. Uglavnom, ić maočenjaka, ko uh, progovori toko namaza, kvari namaz. Kaže oni, ako i izabora progovori, kaže to je, uh, da ne kvari namaz, kaže to se uh, protivi tijas, analogiji. I kažu kvari namaz. Ili, došli u hadisu, uh, vid, jedan vid, jel, trgovine, kupovine, da osoba koja kada hoće da proda uh, životinju, kravu, ovcu ili kozu, koja ima, uh, i tu kada životinju hoće da proda, za, nekoliko dana je ne muze, uze, da ju naraste vime, bude veliko vime, kada treba proda, dođe ona koće kupi, kao maš, ali ona des litara daje, i kupi. Prođe i na malo, prevarla osoba, ne daje 1, 2 litre. To se zove, jel, mesela hadis musarrat kaže, dozvoljeno toj osobi koja tako prevarena, da vrati tu, da vrati tu životinju, jer je prevarena, ti njoj vrati uh, novac ili metak za koji skupio uh, uh, ovcu ili kozu, zato što je prevario s tim mlijekom i vratiš i kaže, još da dadneš, da dadneš, kaže, za ono što si mlijeka izmozio, da dadneš još nešto datula. Kao nadoknada. Kaže, ne fjetu, se nikako ne slaži. To je, kaže, kontra Kijas, analogiju. To ne prihvatam. A Hadisa je do I takvi primjer kod Nefija ima koliko hoćete. Kod Anefija nije u toku, uh, nije šart od, uh, uh, odnosno farz u toku abdesta da osoba mora izaprati nos. Znači Hadisa koji je došla u tom kontestu kaže, ne dižite na stepenj da je to fars. U abdestu. A Hadis je jasni ko dan. Ali kaže, u Gusuli jeste. A u Gusulu nema uopšte hadisa Nego oni učinjaci koji si rekli da je u Gusulu, da je, da je šart Gusula, da može zapravo ustaj nos, pravi je kijas na abdestan. A Hanefi je kažu ne. U, u Gusulu jest što? Kaže, zato analogno tome, kaže, što je obaveza se opere no s vanjske strane, analogno se mora oprati s strane. I došli s tim dokazuju, kijasom da je obaveza. I došli su s nekim, s takvim pristupom gdje su stavljali kija, prednost kijasa analogiju mišljenju, Nad određim hadisma koji su došli, napravili su, znači, došli su mnogim meseloma koji su kritkovani, a učinom o tem pisali, da su došli sa jako čudnim propisima koji se kontr, znači, koji su opriječni hadisma jasnim. I to je poznato u Hanefićskom mezepu. Ovo naodi kao jednu drugu ukrajnost za Hirijskom mezepu. Srednji mezijep između njih bio mezep, u smislu mezep, on je hadisa. I time nas u, uvodim u temu večerešnju u kojoj govorimo. Nimi cilj sad ovde da iznosim Mahana i Lovog i Lovog nego da ne vodim samo primjere kako se može doći čudno do nekih propisa, do nekih rezultata na osnovu jasnih šarijetskih tekstuva. I a, zato nemojte da kažete, jel pa ovo je jasno ko da, ovako. Neki stvari imaju jasne, a neki baš nisu. I zbog toga je nas došlo situacija da su mnogi učenjacu u mnogih stvarima se različili. Mi ćemo krenuti ovako u redom. Po pitanju ovih, znači već razgovorimo o, inšala, o velike, tri velike fikske škole koje se pojavile u umetu. Znači tri velike fikske škole. Prva škola koja se pojavila, kažemo škole, ne mislimo zgrada škola, nego mislimo škola u smislu pravac, fikski pravac koji se pojavio. <kuh> prvi put se pojavljuju te fikske škole, ti pravci u razumijevanju šerijskih tekstova u drugom hidžeskom stoljeću. Načini nakon 100 godina od hidže. Prije toga sko bilo bili su ashabi, bili su tabiini, kibaru tabiin, oni stari tabiini koji su proizlazili od ashaba i kako pr nastaje prva ta neka škola koja se formira, kako kažemo škola da znači, je prvo razumijevanje šerijskih tekstova koje se formiralo u drugom hidžeskom stoljeću. Opet naglažavam, znači, kada kažemo mezheb ili medresa ili škola fikska, tu se misli, znači, put kojim je, put, način razumijevanja u širijanskih tekstova kojim je išao odreženi faqih ili faqih. Znači, to je znači, njegov način ili put razumijevanja širijanskih tekstova. Prva škola koja se pojavljuje, a zatim za njoj druga, bila su vezane za određene islamske gradova u islamskom svijetu. Prva škola se pojavlja u Medini. Gdje će drugo nego u Medini. Tako, zašto u Medini? Zato što je poslanik Salaman Selem živio u Medini nakon činio Hidžu, većina ashabba ostalo u Medini i tu je prenesen, preneseni su hadise od poslanika Salaman Selem a većina ashabba je tu bilo, pa je tu znači, bio najjači utjecaj hadisa, znači ono što je prijavljeno od poslanika salallahu alim senem. Znači prva škola, tako zvana ehlul hadis, je bila vezana za grad Medin. Druga škola se pojavljuje u Kuf u Iraku, tako zvani ehlul rej, ili ashabu rej. Uh, Vidjet ćemo što su nazvani tim tako dalje. To se misli na hanefijsku školu. To su te prvi dvije škole koje se pojavljaju. A onda... Onda se sa izvaja još jedna treća škola, koja nije bila vezana za neki grad. Ove prve su bila vezane u početku za grad, poslije širila i druga mjesta. E, treća škola koja se izdvojila sa svojim načinom tumačenom razumijevanja šarijeskih tekstova, to je bila ova Zahirijska škola, koja počinje od Avuda Zahirija, koja se izdvojila određenim nekim temeljima razumijevanja. I tako nastaju te tri poznate škole. E, sada ćemo lagano preleti te škole te škole mezhebske koje su nastale, da bi nam bile uvod o razumijevanja ka, poslije kada je nastao Hanefijski mezheb, pa, pa Malikijski, pa Šafijski, pa Hanbelijski. Da bi mogli razumjeti znači ono što se desilo poslije. Što se tiče medrese ili škole Ehlod Hadisa, znači sad o njoj govorimo. Znači ona je nastala u Hiđazu. Hiđad misli se znači Meka i Medina u tim dijelojima islamskog svijeta. Znači, prvenstveno u Medine. Prvi koji su bili poznati učenjaka Medine, to su bili takozvani Fukaha u seba, sedam Fakija. Poznati su bili po svom znanju i po svom fiku, koji je zasnovan bio na hadisu. Bili su jako učenju hadisu. I uh, poznavali su predaje ashaba koji su čuli od ashaba. Uh, ta škola je završila sa sedmorcom tih uh, fatiha, da napraćam po imenima. To je bio Said ibn Museyjib, poznati, je poznati, velika, ima uh, Said i Museyjib, uh, on se či, uh, čita Museyjib ili Museyjib. Jedno i drugo ima. Da ne ulazimo sa značenje tog imena i tako dalje. Drugi je bio Urva ibn Zubeir. Treći, Qas ibn Muhamed. Četvrti, ube, uh, Ubeid ibn Utbe. Uh, peti, uh, Harđ ibn Zaid ibn Thabit. Uh, Uh, koji dođe sa šesti uh, uh, Sulejman ibn Jesar i sedmi ima različan ko sedmog ali većina je na da je bio Ebu Seleme ibn Abdurrahman trojica od njih su bili ko? Uh, jedan je bio Urvej ibn Zubir on je bio sin od koga? Zubir ibn Awana uh, Haridje ibn Zeyd ibn Tabit bio sin od Zeyd ibn Sabita Treći, Qasim ibn Muhammed ibn Ebi Bekr. Znači, bio unuk od Ebu Bekra. Od ovih sedam fakija, znači, trojica su bili imali direktnu vezu sa poznatim velikim ashabima. Mislim, porijeklom, jel? Rodbinstvo. E, njihova škola se, odih ovih fakija, ehlu hadisa, sljedbenika hadisa, ova škola, se uglavnom prepoznala i očitovala u knjizi, prvoj hadijskoj knjizi koja je napisana, koja dan danas postija, a to je Malikovom muveteu. Znači, ono što je Malikov muveteu zapisao, to je ta škola ehl-u hadisa. E, naravno, ova, ova škola, ovo razumijevanje, tumačenje islama koje se pojavilo, imalo je velikog e, utjecaja i ugleda kod svih muslimana u svijetu tada. Kod običnih ljudi i kod, pardon, i kod namisnika vladara. I učeni ljudi, naravno. I učeni ljudi, svi iz drugih mjesta, iz Raka i Šama, se vraćali na onom čemu su bili učenjaci, u Hidžazu. E, poznata je stvar, čo, to spominju učenjaci, spominju Ibn Tejmije, spominju i mnogi drugi. Kako su ljudi i učeni ljudi davali prednost onome na čemu je bio Malik u to doba. Ima Malik. Pa je poznata, je uh, bila, uh, bila je rasprava između imama Šafije, I eh, Mohamed ibn Hasana, učenika od, od eh, Ebu Hanife, kad se njih dvojica streli. Kaže, Mohamed ibn Hasan pita Šafiju, kaže, ejuhuma alim, sahibuna, evu sahibuka. Kaže, ko je učeniji? Kaže, eh, vaš, kaže, sahibuna, naš Ebu Hanife, naš imam, šejih, il kaže, vas, a to je mali. Prosto Šafija učio kod Malika u početku traženja širijeskog znanja. Pa kaže njemu, Šafija kaže, kaže, tako ti Allaha, kaže, men a'lom bil, ko je od njih, kaže, učeniju Kur'an, kaže njemu šafija, kaže njemu Muhammed bin Hasan, pa kaže, kaže, vaš, vaš, kaže, šejih, a to je Malik, dobro, kaže, ko je učeniju u sunetu, kaže, Muhammed bin Hasan, pa Malik je učeniju, on je, kaže, uh, pa dobro, kaže, ko je učeniju, Men أعلم بأقوى الصحابة والمتقين. Ko je kaže ima više znanja onome što je prenio od ashaba. Pa kaže Malik ima, ima više. Pa kaže njemu imam Šafe, pa doka ni ništa ostalo mimo toga osim Kijas. Nauski znači, kija, a normal Abu Hanifa bio jači od Kijas, jel? nema sumnje. I znate šta za, za to ćemo ponašati stavno, znači Abu Hanif znači ima sposobnost retorike i govora. Na kaže Abu Hanife kad ti neko da objedi kaže kad bio stub crn A onda ne, trebao neko da ubije da je bijel, ubije dobega da je, je bilo. Znači, tako ima sposobnost a, a, ubjeđivanja, raspravljanja, dokazivanja i tako dalje. Kaže njemu šafija, znači, nije ostalo ništa drugo osim kijas, znači. Ko je od njih jači u kijasu? Pa kaže, ali kaže, kijas je izgrađen, kaže, na ovom pretodnom, na Koranu i na sunnetu. Znači, našto ćeš analogiju vršiti nego na Korana sunnet. A kaže, a naš imam, odnosno maliki učeni u Koranu i sunetu. Значи znači, kako će vaš bit bolji u kijasu ako je slab u Kur'anu i Sunnetu, nema našto kijast. Значи znači, našto će kıjas tako je slabiji u Kur'anu i sunetu i u govoru ashaba, ako je Abu Hanife slabiji od imama Malika. I time imam Šafija pobijedio u ovoj razvri Mohameda ibn Hasana. Tako da je šutio, što nema šta pregovorna, ako smo to veli. Samuje priznao da je učeni ovim stvarima. I onda kıjas dolazi, nadograđuje se sam na Kur'anu i Sunnetu. E, ovo govori o tome da je ima Malik u stvari bio jel a, znači dovoljno je bila ona poznata izraka za ima Malik a govorimo o njemu posebno kad uđe vrijeme da kaš velo ovaj kad neko nešto priča istom kaš kaže, kaže la la la tufti o Maliku Medine ne, pri, ne ne daje se fetva ima Malik znači pa ima ko priča to islam kad ima Malik tu jel znači Malik se pita vi poznate da su ljude dolazli iz Iraka iz drugih Kariz do Horasana iz drugih mjesta dođi kod ima Malik da ga pitaju Napišu, 340 pitanja, pitaju ga. Pita ovo, pita ovo, pita ovo, pa znate ono poznano, da 36, pita ono govorio, ne znam. Pa ono kaže, halo, pa ja došao iz Horosana, stoliko prevalio, ti sam me ne zna. Kaže, reci onima što ste, po... kaže, šta ću reći udmah kad uvijem, kaže, reci im da ne zna, ima malik ne zna, reci im kad Znači, pazio se, nije ono što ne zna, govorio da ne zna, jel? uglavnom, znači to da ima malik imao, znači da su ga poštovali, cijenili, vraćali sa njegovo znanje i učeni i vladari i obični ljudi, to uopšte bila poznata stvar u to doba za vrijeme nastanka te škole u Medini. I ne samo to, znači dešava se, dešava se da je Ebu Džafr Abasi kad su došli na vlast, to je bilo za vrijeme Emevija, Emevija su također uvrik vraćali, Emevija su živjeli u Šamu, kao namis kao, uh, halife ali kad je trebalo pitat nešto pošalju pitat, šta kaže, tamo ima malke učenjaci iz Medine, To je sigurnije ono, pouzdanije, ovi iz Iraka treba nešto, imamo mi svoju lemu ali id, tamo u Medine pitaš šta je ono, sigurnije, koji je kod nas, ono, kad vidiš ono, kad nešto zapne pravo, te interese ideš, ono, za ko znaš, najpozdanijih najučenijih tebe, ono, Ebu Džafer Mansur, koji je bio drugi jel, vladar u Abbasijskoj državi, on je naredio čak, narijedio učenjacima koji su bili u Hidžazu. Da napusti to mjesto da idu druga islamska mjesto, da širi znanje širijetsko. Pa je po njegovim, njegovim zahtjevom e, Hišab ibn Urve je izašao, kao, znači, onda Mohamed ibn Isak, Rahveje, Jahaj ibn Said, Qatan, Rabija ibn Abdurrahman, svi ovi poznati velikočenjaci, oni su napustili iđaz, otišli su u Irak i otišli su neki u Šam da, znači, e, da raširi znanje, su bili poznati poznanje u Medine. Znači, tako je nastalo ta prva Uh, ta prva uh, formirana to prvog fiskal prisup razumijevanje šerijskih tekstova koji je bio se desio u a znači prvo su u Medini desio. Međutim nije se zadržao na Medini, u tome je poenta. Znači čak je do tog mjera bilo da je da je Abu Yusuf, jel on je dolazio u Medinu, dolazi u Medinu da, da se sretne jel sa nekim učenijima Malika, razgovara i tako dalje da da da, da, da, go, da razgovara o nekim šerijskim pitanjima i tako dalje. E, vi znate da je e, Muvete e, Malika, da je njegova knjiga poznata Muvete, da je ona prenesena u raznim rivajitima, čak imamo rivajit Muhameda bin Hasana, e, Znači, učenika i Hanife koji prenosi uh, muvete urivaj rivajek, prenosi muvete od mama Malika. Znači, da su oni imali jedni s drugima kontakta i vezi, da su jedni od drugih učili. Uh, znači, ova škola se ubrzo zatim širi, uh, škola Ehlul Hadisa, opet naglasovano, znači Ehlul Hadisa, slijedbe, zovu se škola realizije zato što su slijedili uglavnom Hadisa. Naravno, kad kažem na Hadisu, ne znači da nisu oslačali na Kur'an, nego uh, neću ne bili poznati tko, po tome, da su dali, davali e, primati, znači vićemo njihove osnove, osnove u tumačenju svog mezaba, ali znači e, poznat su po tome da su davali prednost hadisu, jer hadis onako, je ona detalje širijata. Mi znate, u Kur ima, Kur'an imamo opše principe, u Kur'an imamo da je narižen zekat, Kur'an imamo da je namaz, nema detalja, ni koliko namaza, ni kako se klanja, ni zekat, iz čega se daje, kako se daje, kad se daje, a to je sve u sunetu pojašnjeno tako da ova ova ova sekta koja nastala sa vremena doba ovi ovaj kur'aniin tako zna, koji slijedi samo kur'an il on su smiješnili on da ne kažem jel da da su žaloz znači to smiješnili kako sam bit da slijediš kur'an samo što došlo kur'an mi to slijedimo pa ka pita kako klanjaš pa kaže dva namaza klanja jer ka došlo kaže do jutros se klanja i pred navečer klanja dva namaza neka ima i sva pa kao jedan proces što ti namazi kako se klanja tamo van, tamo uglavnom znači, a ima i takvi se pojavili pa kaže nema u kur'anu da da se kamenuje ona koja čini na alp nema Pa nema mi to, kaže, volimo, cijenimo, Mohameda sam sada kaže, ali ne može on doći, neće mu uvest, kaže, uvjer, jel, da on dovede to. I tako pristupa, jel, ovaj, a, i, i poznata izreka od mama Ali radijalahu, anu, kad, kad je govorio kako da se raspravlja sa novotarima, akideskim novotarima. Pa kada je on rekao, jel, kaže, raspravljajte se sa njima, sa čime? Kaže, sa hadisom, a ne, kaže, sa Koranom. Što kaže, jer je Kur'an, zu auđu, Kur'an se, Kur'anski ajit se mnogi mogu utumači na razni način, I zato u Novotari mnogi stvari naode imamo mi Kur'anski ajit za ovu, vi znate, kad Sufije imaju dokaze svoje hu hu hu, zato zato što ima hu vallahu u Kur'anu, ima hu i on to njima dokaze da može hu huk znači, uh, svako nađe neko, bilo koju riječ da nađu Kur'anu, to njemu dokaze neku stvar. Uh, a, Ima malija kaže znači rasprava sa njima sa, sa hadisom jer hadis našao znači, on precizira on slama leđa novotarima. I zato novotari ne vole hadis. Jo ni ne zanima pla hadis ne изучавају hadis. E, Nakon, da samo da pojasnimo, znači, da je se ova škola poslije toga iz Medine raširila druga mjesta. Nakon smrti Malika, Rahimullah, znači, mi će govora posebno o Malikijskom mezivu, tako da dođe vrijeme, e, nakon toga na, e, pojavljuje se nova skupina učenjaka u hadisu koji su preuzeli voštvo u islamskom svijetu, a to je u Bagdadu. Nastaje, znači, ista ta škola Ehlo hadisa samo se premješta još sad u novo mjesto, a to je u Bagdad. Među njima se naravno pojavi niko manje više, neko, imam Ahmed, i uh, uh Israh Rahwaye i Abdullah uh, Abduh ibn Barak znači tri velikana, tri poznata velika učenjaka. I Daud Zahir među njima i on bio. Ion je bio učenjac me hadisa, pa se posle izdvojio sa svojim tim uh, sa svojim tim uh, uglavnom od najpoznatijih učenjaka ove škole Ove fiske schools ehlul hadisa su bili. Znači neki učenič nas vodi detaljno ko imena. Znači imamo tu znači Malik, Šafija, Sufjan Thauri, Davud Zahiri. Tako da su neki učenič da nabraja ne, sa duga imena. Na navodi kaže kaže fiska škola ehlul hadisa kaže protreže se kroz tri poznata današnja mezheba. A to je malikijski, šafijski, hanbelijski, mimo hanefijskog znači. To su, to je mezheb ehlul hadisa koji su zgradili svoj meze uglavnom na hadisu i davali primat hadisu. Čak učinjenas na ovdje kaže škola Rahveje i e, e, Hozeimije. A to je e, učenjak Mohamed i Hozeime, poznat učenjak hadisu, i Isak, eh, Mohamed i Isaka Rahveje znači, koji je bio učenjak u hadisu, pa ti su rekao da imaju njihova škola. Znaš to njihove škole nisu preživela ali su preživjeli ove ostale. Razlog zašto su, zašto je ovaj pravac fikski nazvan Ehlul Hadis, a mi je ovo, pazite, u Fiku nije preživjelo. U Fiku imamo četiri škole koje su danas preživjile. To je Hanefijska, Malikijska, Šafijska, Ambilijska. A ovo, ja sam rekla, tri mesele ba se zovu sljedbenici Hadisa. A Hanefije zovu Ashabu Reis, sljedbenici Qijasa, Reja, Mišljenja. Kako su nazvani? To je uopšte pozna cvar. To je ni Hanefi, ni To je uopšte pozna cvar. To nema, ne je ovo sa ovim sličnim ovim terminologijom današnjom LBHB i to slično. E, što su nazvati Ehlul Hadis? Iz razloga što su davali primat i prednos izučavanju Hadisa i prenošenju Hadisa. Izgrađivali su šerijatske propise narodna korona na Hadisu. Znači, i nisu se vraćali osim u nuždi da se vraćali na kijas, na analogiju. E, sljedbenici Ehlu hadisa, ova škola, Fisca, e, ona ima tu slavu i e, nju, nju pripada sva zahvala od strane ovog umeta što su nam oni sačuvali hadis. Oni su sakupili hadis, oni su sačuvali hadis, napisali hadijske zbirke, e, napisali knjige u kojima je ocjena biografije Ravija koji prenosi hadise. U tim knjigama je znači, nastalo mustalahul hadis znači, terminologija hadiska i sve one nauke koje je sprijevalo Hadisa hadijsa od ove škole fikske. Znači, tada je bilo pomiješano, pomiješano i hadijsa fikom. Nije bilo razdvajano kao što danas razdvajamo. Danas imamo poslum učenjake Hadisa, poslum učenjake fikke. U početku to je to bilo pomiješano. Znači, učenjaci Hadisa su bili učenjaci fikka. E sad, ono najbitnije. Na čemu je izgrađena Uh, znači ne zaboravite, mi cijelo vrijeme govorimo o tri fiske škole s kojoj spojavljaju prva fiske škola Ehlo Hadis sjedvinci Hadisa, druga fiske škola Ashabu Rej ili Ehlo Rej, oni koji su jedli kijas ili mišljenje i treća Zahirijska koji su doslovno tumačili šarijetski tekstove, Nač mi govorimo o prvoj, prva, če, šta su bili kod njih temelji, temelji su bili prva temelji njihovog razumijevanja odnosno izgradnje fiske propisa Znači što se kada je prvo, ako nađu pojašnjen propis u, u Koranu, nisu ga tražili na neko drugo mjesto. Ako taj koranski ajet, osim ako koranski ajet e, ima mogućnost trašnjenog tumačenja, pa su onda tražili, kako to pojašnjava Hadis. Znači prvo u Koranu, druga stvar, onda ako nema u Koranu pojašnjen propis, onda su tražili u sunetu vjerodostojnog. I nisu osnovljavali da mora biti motivatir ili da mora biti mešhur Hadisu, radit ćemo spomenuti vrste hadisa nego dovoljno da da je vjerdostan hadis bilko je zbirk penesen da je prenesen od ravija o lancu prenosilaca koji su pouzdani i vjerdostan i povijezan lanac prenosilaca i da je vjerdostan hadis a ne neke šarta koje su oneki unutar meza je pogotova nefisko imao neke posebne šarta da bi primili hadis da bi, da bi, da bi, da bi ga računali u, u izlačenju šerijski propisa iz njega treća stvar Ako ne bi našli znači ni u Kur'anu, ni u Hadisu, onda se navraća na ono šta je prenašeno od ashaba i od, od kibaru tabina, od veliki, te, od stariji tabina. Ako se na tome složi, dobro i Ako se raziđu ashabi, onda kaže ima više dva ili više mišlja među ashabima. Pa su tražili neke druge argumente koji će prevagniti na, na stranu kojeg mišljenja. Četvrta stvar, ako ne bi našli ništa do od prijedunog troga, Onda bi, kaže, tražili u opštem pojmanju razvojivanja Kur'ana i Suneta i pravili bi analogiju kijas na te, ajte hadise, na one stvari koje nisi pomenuti u Kur'anu i Sunetu. Znači, tek bi tad, u nuždi, tek na kraju, vratili se na kijas. To je bio menheđ ehlu hadisa. To je bio menheđ ehlu hadisa uzimanju i razvojivanju šarijaskih propisa. Nakon toga, znači, pojavljuje se I formira se škola tzv. Ehlorej. To je to druga škola fiskala. Sljedbenici. Sljedbenici e, kijasa ili mišljenja. Šta se misli pod e, Ehlorej? Znači, kad učenjaci govore o njima, kaže Ehlorej, misli se, kaže, kaže da im je znanje izgrađeno e, na način slijedženja e, pretpostavke ili pravljenja analogije. E, gdje se, kaže, uključi razum E, razmišljanje e, i razmišlja se, kaže, o stvarima kojima, koje postoju u stvarnosti da bi se one vratile na neki šarijski tekst. Pa su e, pa su onda, poslije toga, znači nastale su sa hanefijama A i mimo hanefija, su ti e, drugi izvori širijeta, pa su nazvane masleha, korist, opšta korist za islam muslimane. E, treća stvar, a to je, znači, kijas je svakako formio, najviše u čemu se e, hanefije bili poznati, a to je analogi kijasu. Čak su davali u mnogim stvarima prednost kijasu nad vjerodostojnim hadisima. I onda takozvan istihsan, e, da se proglasi neka stvar da kažu da je lijepo da se tako to, to tako radi. Uh, na osnovu određenih il uh, indirektnih šerijskih tekstova. Uglavnom to je bilo jel uh, naravno nisu prvi hanefiti time došli. On narod narod nalaze uporište od nekih uh, što je preneseno od određenih ashaba po toga što je preneseno od Abu Bekra kada je upitan uh, u Kuranskom ajetu što došlo kelale. Šta znači kelale u nasljeđstvu? Pa je, uh, Abu Bekr rekao kaže اقول برأي كاجا чујеш po svom mišljenju. Kaže, ma, adal, veledval, vaad, kaže, kelale, ono što ostane od medka kad nema sina i nema oca. Pa se dijeli, kome se dijeli, kako se dijeli. I što je isprano, je automačno to gleda. Ali kaže, uvekše, znači, upotrebići svoje mišljenje. Uh, a onda su oni gledali, eto Abu Bakr je koristio mišljenje, znači ima osnovna se koristio mišljenje i tako dalje. Znači nisu oni prvi koji došli s time. Uglavnom, pojenta je ovdje, uh, zašto su nazvani sljedbenicima mišljenja ili kijasa? Zato što su davali veliku, uh, mnogo su upotrebljali, davali veliku prednost kijasu i mišljenju, mišljenju, kakav je u razumijevanju šarijetskih tekstova. Vidjet ćemo na koji način. Znači, ne znači da on se nič vaća na Kuran, na Sunet. Nego imaju Kur'an i sunet, ono što je došlo od vrijedstva suneta kod njih, ali onda počnu, znači kod Nefi je bilo taj problem, što oni se izlači značenje širijetskih tekstva, pa na osnovu značenja prave propise. U nekih stvari nas potrebili, a u većini nisu. Vidjet o to, o tome ćemo govoriti. Naravno, od najpoznatijih predsjednika Hanefijske škole su bili Ebu Hanife, Mohamed ibn Hasan Šajbani, Ebu Jusuf, Zufer, Uh, Zufer i onda Hasan ibn Ziad i tako dalje mnogi ima drugi koji su, koji su manje poznati to otprilike ovih pet učenjaka zašto su nazvali znači posada veliko pitanje to zašto su oni nazvani tim nazivom ehlo rej ili ashabo rej, sljedbenici reja, sljedbenici mišljenja, sljedbenici kijas, znači zbog toga što su što su prevagnuli uh, i uh, malo te ne može reći donekle pretjerali upotrebi kijasa i analogije u tumačenju, ne samo kijasa analogije, nego i takozvanog mana, značenja kojeg su izvlačili šarijaski tekstova i izgrađivali na njima određene propise. Tako da su došli za neke stvari. Kažu propis toga je takav i takav na osnovu kijasa, analogiji. Pa onda im dođe neko kaže ima hadis, potom pitan rekao tako tako. Kaže mi ovo je naše mišljenje da ovako, a Hadis, kaži, ne znam, ili siguran, ili redostan, nije redostan, pošto nisi plako zanimali hadisom, svakako jel, nisi, imali, e, nisi, imali, po, nisi imali toliko znanja u hadisu. Doći je vrijeme kada uneg govorili mezebu hanefijskom mezeb po tom pitanju e, koji su imali nedostatke po pitanju hadisa. Uglavnom, e, o e, greškama kod, a, kod ove škole, na ima glavno hanefijski mezeb, tako zvani ashabo rej u, u, u, u mezebima, e, govorio i Mlkaim u svojej knjizi e, i'alamul muvaqin ili e'alamul muvaqin F, e, knjiga iz usule fiqa velika knjiga, dobra knjiga, jako korisna knjiga u njej govorio, navio e, znači, nadogačko, našorako na, navodio i sabrao te neke greške kakve greške, govorimo o tome da su došli s nekim propsima koji se jasno kose sa verodosnim hadisma o tim greškama govorimo pa on e, klasificirao te greške i navio sljedeći stvar, kaže on ima i grešku prvu kaže zato što su, kaže sa svojim e, mišljenjima, pretpostavkem, analogijama, e, znači, e, nisu dovoljno posvjetili e, znači, vraćanje na šerijaske tekstove, da ispuštaju na, na, na pojedina pitanja u stvarnosti. Pa recimo, navijem to našto primjera, ja ću navijem samo dva primjera. Oni recimo kažu za, za takozvane, ima fiskama mesela, ne baš osoba koja krade iz, ka, iz kaburova, iz mezara kod ljudi čovjek bude ukopan pa sa njim nešto bude unutra ili odjeća ili metka nekog i čovjek koji iskopa taj mezar pa ukrade od ozdu kakav je propst njegov jel se sjeće ruka ili sjeće ruka kažu a kaže ne sjećamo se ruka i s analogijom to došlo propst kar ne sjećamo se ruka dok drugi učenjaci kažu jel imamo jasan šarijski tekst o sareko o sarekatu fakta o eidiha, kaži onaj koji krade muško i žensko kaže, osjeste njihov ruk misli se ode u, u, uz globu šaki osjećeru znači obuhate sve vrste krađe a ovdje znači s osobom je sahranjeno skakrveno još to sahranjeno znači nije da, da kažemo nije nije i metak u hirzu nije sakriven metak nije sačuvan metak sačuvan sakupan na ciljima je da bude u kaburu da ode sa osobom tom Ugaonom Osim dizvon kaže ki ja se tu kaže analogija da se da se takvoj osobi uh, da se takojoj osobi seći što kaže imam jasne širijski uh, tekstove jae i hadisa koji obuhvata sve moguće vrste krađe ako je imetak sačuva sa kriven a ovde je sa kriven u kaboru zotvor za zakopana za, za osoba nema otkopavanja niti dozvona kopavanja pogotovo rad krađe je. Također onda su oni slomili, recimo Hanefi koji se... Uh, vidim kako je njihova to, to neka nedosljednost u uh, pristupan šrijedskim tekstovima. Recimo on se slomio kod okazivanja kijasa, pošto u svim ajetima došlo da je zabranje Hamr. Hamr je vino. Hamr je vino. Znači, oni kažu vino je zabranje, to je jasno. Žutim kaže, ali ostale stvari što pijaju, onda su oni kao velike kijase donostali analogije, kako je i ostale stvari koje pijaju na, pijaju na osnovu kijasa, su i one zabranjene, znači, zabranjene a, a, znači zabranjeno vino, znači alkohol od gružnja. Ali ostale vrste kaže, e tu trebamo sad analogijom da dokući. Pa onda tamo dokazu tamo to su mesele velike. A ono imamo jasan hadis, bilješ ga muslimu u svom sahiju koji je došlo, kullo muskir haram, sve što opija je haram. Sve što opija haram. Ču buhata, sve je haram, da sve živo. Sve što opija, naravno, od pića. A oni kad ne, mi se, mi se vraćamo na kijas, mi držimo se kijase. Znači, to je taj ta neki vid nedostatka u pristupu šarijaskim tekstom. To je sve ovej strani. Pa onda, kaže, Nokaim naveo jedno pogled o tome kako su oni došli sa mnogim meselama U kojima su se a, znači direktno ono što su oni rekli je propis takak takak krši sa onim što je došlo u njihovo, njihovog znači kija se vrši kosi sa onim što je došlo u hadisu kao što znamo da prime malo prije a to je ono kada se znači kada se životinja pri prilikom prodaje znači ne muze, se održe vrijeme da ona raste vime pa se proda kao da je velko vime pa kad je treba vratiti kako je se vratio došlo u vjerodostojnom hadisu jasno kad on kaže ne kija sam to negde tako nego ne može tako. Na drugačiji način, to znači tako dalje. A hadis ja sam kodal, i vjerdu sam hadis. Onda kaže sličniča stvar. Treća. Kaže uh, oni, oni su uh, bili stava da kaže da mnogim šerijaskim tekstovima uh, da su došli određeni propsi kaže hilaful mizani al-qiyas, suprotno ono što je analogno. Što je logično. I onda su oni rekli znači uh, da bi da bi bilo prihvatljivo, znači mora bit i da došlo Uvjerovstvo na disu i da je logično. Ako nije logično, onda vidimo drugačije. Pa su ustvrdili tu tvrdnju. I naravno, to je proizvalo... Uh, znači, oni su došli pojašnjavaju svojim propisima. Recimo, propis Mudarabe. Mudarabe to je vrsta trgovine gdje se udruži jedan neko sa imetkom, uh, ove firme zajedničke gdje se pravi. Uh, jedan udruži sa imetkom, a drugi sa svojim fizičkim radom, Naprave firmu zajedničku i zajedno rade. Kaže oni i to je protiv kijasa, to pa ne ide tako jel. Zato što se drugačije tomači. Uglavnom, znači takvi primjeri nekoliko a, stvari koje su došle ja sam tekstom kažu ti te propis koje su dosta kažem on su oprečni analognom razmišljanju, logičnom razmišljanju. Pa, su, pa je to proizvalo tu takozvani poremećaj u razumijevanju tih mesela i Hajme spominom mnoštvo mnoštvo tih propisa. A onda sljedeću grešku je naveo. Znači ne možemo detalji čovoga, što spomenka bude u detalno proživljeno zabe. Kaže sljedeću su imali A to je da su, da su puno pridavali značaj takozvanim Ilelima i Eusafima. Da oni izvuku, da izvuku iz određenog šarijanskog teksta smisao propisa tog. Što je propisano tako? I kad, kad zaključe, pokuša da izvuk, kad zaključe je, što je smisao tog propisa, na osnovu toga propisuju na druge slične stvari propis. Što je greška, jel? Uh, greška u osnovi, mi se vraćamo na, da je poljašnjen propis, recimo uzmemo propis, uh, propis uh, zabrane ženi da putuje bez mahrema. Znači, došlo u, u šarijaskim tekstom, jasniko dan, da ženi nije dozbil da putuje bez mahrema. Eh, a oni onda se puno zauzme, kakav je, je smisla zabrane putuje bez mahrema? Radi kaže sigurnosti. To je tačno. Da je bila sigurna. putuje bez mahrema, nije sigurno. Ako putuje s mahremom, onda je sigurno. Mahram misli se muško da neko putuje od radbine. E, na osnovu toga, onda su, onda su došli neki poslije toga, izvrlili propisno pački. A kaže, ona sigurna, znači ne tebaju mahram. Zašto? Zato što su okrenili u stvaru. Znači, počeli su na osnovu mudrosti propisa da daju, da daju, znači, izvode nove propise, što je greška. Pojim te u tom, je ona na putovanju? Bađi bi da ima mahram, nije dozio pute bez mahrama. Osim da unužite, naravno, da ruri. A ne možemo reći e sad je sigurna, kaže to pogotovo danas imamo, kaže kakva je sigurna. Pa kaže kak putuje avionom sigurna, putuje autobusom, javni prevozom, je vozom, javni prevozom, sigurna. Ne, pa treće što se smiješno kad ja. Je. Ječe, ječe Island samara takin forno, i takin glupost. Ne. Na, to propisa. Što je ima veze ako aviona, ko je u autobusu? Joćin znači, ona je žena je uvijek izložena, uvijek je nesigurna u smislu da je neko napostuje, da je zavede, da je odvede, da ovo da ono. Posebno slabašna. Znači, ne, ali nama nije i bret u tome šta je smisao propisa, nego da je došlo da njuj nju zabrana pute je puti bez mahrema. Smisao toga da bude sigurna, ali ne možemo sad reći, ehe, došlo je sigurno, sad ne trebaju. I takođo uzimo sa oddublje. Znači on su došli mnogi propisi ovakovo. Znači nađu nađu znači opravdanje razog smisao nekog propisa pa onda na osnovu njega spuštaju na druge slične situacije propise, a onda se to kosi sa jasnim hladizma i onda nastaje problem. Takođe što je spomenuo Ibn Kajim a to je a to je da su ovaj da su imali takozvanite nakon, kontradiktornost u svojim kjasma. Negde, negde potrebi analogiju Nima smisla, negdje na drugom mjestu nema veze s ničim. Kao što sam pomijel onaj primjer. Ka Analogi upotrebljavaju prilikom gusula da, se, da je obaveza važiv oprati uh, uh, uh, u nos, isprati nos prilikom gusula, što kaže analogno pranju vanjske strane i potrebno unutrašnja strana. Tako su došli. A vam u abdisu, kaže, nije fars. Što kaže da imamo jasan, kaže kuranski ajed, usurijel majde, da su da, da ruknovijel ruknovi, ovaj... Da su ruknovi, a abdesta samo četiri stvari, spomenite. Kaže, ovo nije. I tako. A u hadisma došlo da je poslani sad naredio, da je, je obavezao da se zapirinovi, tako dalje, da ne ulazimo u temu detalje. Pa su, znači, došle dug, do kontrakturnosti mnogih tijajskih spomenuli. Uglavnom, nakon, uh, uh, ovo samo pravimo nekakav uvod uve medrese. Nakon toga, znači, sljedeća medresa koja nasla to je medresa škola Ehlu Zahira. To su sljedbenici doslovnog tumačenja širijskih tekstova. Zahir je iz Nači oni su možda sreći komotno nekako znači, suprotna strana od osljedbenika kijasa ili mišljenja. Ili ehlo reja, ashabu rej. E, znači njihovo problem je što su oni pretjerali u odbijanju kijasa i mišljenja. A nema, šta razmišljati, kakav kijas, kakav mišljenja, ja, šta razmišljati, došlo hajtu hadisu, selam aleik, nemaš ti šta tu, mozgat plaho. Znači došlo hajtu, došlo hadisu i tako kako je došlo, tako ga prihvatiš. A ne da ti nešto sad dodaješ tamo, je. E, ta škola se pripisuje Davudu ibn Ali ibn Khalifu el Asbahani. Što se zove Asbahani? Asbahani je mjesto. Majka mu bila je Asbahani, a on svažu živi u Bagdadu, jele. Živi u Bagdadu, umro u Bagdadu, od 200 godine pohidžio 280. I bio učenik Ebu Thawra. I učenik od, od Šafi, kod Šafi, od njihov učenik, kod njih učio. E, ibn Rahvej, znači on je bio učenjak u Hadisu. Međutim, kada je malo stasao, onda je prevagno to kod njeg da se doslovno drži, znači, samo jasnih šerijetskog, bogotovo hadiza znači, jasnih šerijetskog teksta, znači, doslovno se toga drži gotovo. Pa je Ibn Hazim još unaprijedio e, njegovo tumačenje, njegovu školu. I takva škola postoji dan danas. Postoji, znači, učin ljudi dan danas koji su Zahirije. Koji kaže, imao hadisu, ne imao hadisu, selam aliku nema šta priđa tu i to je ovaj ibna hazin pogotovo odnači on potrebno nekoliko ajeta u tom kontekstu kad fesala lakuma haram alikum Allah Žešanu, to kur'anski ajet, Allah Žešanu jasno vam pojasnio šta vam je zabranio illa on, maturritom, osim ono u nužišta što što radio Allah Žešanu kaže u Kur'anu da je jasno pojasnio šta je zabranio nemoj sad neko dođe i kaže haram je cigare, haram je ovo, haram je... čutim cigare, nije, nikdo je cigare Kur'anu sunetu šta ba haram? Nešto što nema, nema spomenuti Kur'anu sunetu, nema ki jasom zabranjivati. Nema droga zabranjiva. Kako će biti druga zabranjiva? Vi imaju droga u Kur'anu sunetu? Ima druga, kur su druga, Nema drugi. Ne može biti zabranjiva. Znači, nema mi to ništa kar ki jasom, Allah šan je ništa zaboravio. Allah šan je zaboravljati, kur'anski ajt. Allah šan je zaboravljati. Allah šan je jasno pojasnio što je haram. Znači, on tako, kad pristupi neko, kad uvijek slušao, po duroš, jasno, ko da on je. Znači, pojasniju Koran, pojasniju sve detalje, sunet pojasniju, šta sad neko može doći vam, jel? Ali baš nije tako, jel? Koran je dao opšta načela. Hadis je pojasnio, propse koje je pojasnio. A kijas je sastavni dio, samo se izvojili zahirije, oni su odbili kijas totalno. On kaže, nema nikako kijas, nema šta tu kija, nema tu šta analogija, nema šta mišljenje uključiva tu. Znači, suprotno Hanefi, Hanefi kažu samo mišljenje. Znači, samo potrebi svoj razum, svoje razmišljan e vezano za u školu Nači oni oni smatraju znači da se uzima vanjski bio vanjsko značenje Kur'ana i Suneta i Ijma, priznaju Ijma, ali Ijma ashaba na račun samo priznaje. A sve ostalo znači qiyas, masleha mursela, istihsan i ostali šta su rekli ashabi tako da to kod njih nema je el' nema tu šta gledat, jel to kaže nije došlo ni obavezalo da se slijedi. Uh, pred, od od, od dobrih stvari u ove škole u tome što su oni naveli u tom periodu kada, kada je živio Davud Zahiri, da su tada učenjaci dali uh, velik uh, džuhd i trud u čuvanju i uh, uh, pamćenju, izučavanju suneta. Jel' ova škola potesira na tom, došla u hadis, hadis je taj, njega se održava, to je tačno, trebalo drža. I on su dal taj veliki predavan da sačuval, znači ostali su veliki utjecaj na tome. Da se sačuvao hadis, da se izučavao, da se učio hadis, da, da se on, znači, ono sve što ostalo, što su ostali učenjaci hadisa doprinijeli i ovaj škola još više tome doprinila. Pogotovo je da Hazben bio poznat po tome. Znači da je bio učen u hadisu, da je dao preznovac hadisu. Međutim, ova škola je imala veliki nedostatak. Nadapravaćemo te nedostatke pa ćemo završiti s ovim večeračnim predavanjem. A to je... Naravno, i ovo je pojasnio i ovaj, skretanje ove škole u svojim mnogim knjigama. Kaže, prva stvar, znači, najveća mahana za hirijsko mezeva što su odbijali, kijas. Koji je kijas? ona znači, onaj koji je ispravni kijas šerijski, koji je prihvaćen u ostalim svim mezebima. E, naravno, taj kijas, znači, navali smo primjer kako su oni odbacivali, kako su tumačili šerijski tekst, navali smo dva primjera a, gdje su pogrešno tumačili i ajete i hadise. Navesmo ovaj primjer, znači, u razumijevanju šrijijaskih tekstov, po pitanju ovog zašlo kuranskog vajata, ne recite svojim roditeljima ni uf, oni kažu, samo zabranjen uf, a ostalo sve dozvoljeno. Ili ako je mokrenje u, o, znači, to samo neki primjeri ako je mokrenje, znači, u stajačoj vodi, on kaže, zabranjen samo onaj koji mokri, dogada isu, jel koji mokri, da njemu, abdesnih, da gusele, a ostali, mogu svi drugi. A mogi drugi, ili možeš, može i on, ako zakači, jel, sa posudom, iznese vodu. Znači, to je, jel, nama izgleda možda smiješno, ali tako su oni prisupili, takvi su im temelji razumijevanja šarijaskih tekstova. A onda su imali također imali jedan problem, a to je, kod njej postoje jedno pravilo, a to je isti shab. Oni kažu, osnova je da nismo ništa zadužen da radimo, osim ako dođe dokaz da smo zaduženi. I onda su oni mnoge stvari odbacili. To je stačno u nekim stvarima. Znači, osnova je, kaže, osnova je da smo mi čisti, ili bilo kakvi obaveza, samo dokaz da sam Pa su na osnovu toga odbijali mnoge stvari ako nije došo do nje hadis ili nešto drugo. Pa su znači otišli sa time u krajnost. Ošli su u krajnost da su napravili od tog doko kod nje dokaz bilo da nemaš dokaza. Znači ja dokaz namjer znači kod nje bio treći umjesto koji ja su nje dokaz bilo da imaš dokaz. Daj mi dokaz. I ti ako ne znaš dokaz džabat znači. Znači nema daj mi dokaz. I sad kad trebaš bi ako imaš trebaš ga obijeti, trebaš mu donijeti, trebaš da trebaš lana, trebaš i tako dalje. Četvrta stvar kojoj pregovarae koja bila krupna A to je da su oni imali u mezijabu pravilo da su batili svi e, apdovi, svi ugovori među muslimanima i šartovi koji nemaju dokaza korani su netu. Znači, bilo koji šart među muslimanima. Kaže, nemaš dokaz korani su je batil. I time su veliki belaj napravili su u mezijabu. Došlo do te mjeri da je, da je smiješao neki nju. Znači, bilo što je, ajte ti se dogovorimo pod uslovom da je ovako onako. I napravio neki ugovor. Neki, pod njima sve savremeni ovaj trgovački ugovor su batili što ga nima dokaz pa su namo da nije dokaza znači ono napravljen grešku tu veliku koju grešku napravljen su što je osnova po ostalim učenjacima osnova je među ljudskim postupcima da je sve halal znači mimo i badeta sve osnova halal osim što imaš jasna še uh, rudumens šerijetski iskor ane suneta ili džmade haram to je kod ostalih učenjaka koji je obrnuto koji je sve haram dok nemaš dokazao ti u među, među ljudske komunikacije sve je haram osvijem da imaš dokaza da je halal obrnili su stvarno pački Uvala di halaka lakuma fil erdi džemija. Znači, ali šnaci ovim ajitom u dokazuju, Allah šanu sve stvorio u vama, sve što poslije stvorio u vama, nama ljudima. To je osnova, znači, Baha, u svim stvarma mimo ibadita. U ibadetima osnova šta? Da je sve haram, znači, osim što je propisan šrijeski tekstom da se radi u ibadeta. Znači, tu su oni profilali. Uglavnom, rezimio ove sve škole u tome. Znači, da je najbliža, najbliža uh, ispravnom tumač i razumijevanju, iznošenju propisa ova škola, tako zvane ehlul hadisa. Da su otišle ove dvije škole drugoj u krajnost. Što znači nisu nekim stvarima, da su, sve, znači, da su svemu profilali. Znači Zahirijska i ova ashabu rej. S da znate do u mezebu prvo učenici nakon Ebu Hanife su posvijetli izučavanju hadisa, čak su vidiš kod, kod malika, učili sa šafijom, malo rad, tako dalje, da su mnogi od njih poslije stekli zdanje u hadisu pa su poprali neke stvari i različite sa samim Ebu Hanifovom mezebu. Govorit ćemo o tome. Znači nije sve što je mezebu ono na čemu je Ebu Hanife. Nači ako nešto prevagde, ebu Jusuf, Muhammed ibn Hasaibani, oni prevagnu, nači stav Ebu Hanife. Uglavnom nači najbliži od, od ova tri škole, najbliže onom ispravnu Tomači su ovi sledbenici hadisa. A ovi druge su imali te, te dvije krajnosti. Detalji de, o ovim ostalim školama, o detaljima dićić sljedeći put. Ovo je samo bio uvod u razumijevanju tematike koju govorim. Spanak Allahumma ve Ibrahim te ashhadan alayta istakrka tu bulik. Thank you.